Артур Чарльз Кларк 2001. Космічна Одіссея Текст читає Сергій Оробчук Частина третя. У міжпланетному просторі. Розділ 15. ДІСКАВЕРІ Корабель відлетів від Землі лише на 30 діб, а Девідові Боумену інколи не вірилося в існування іншого світу, Окрім крихітного закритого світу Діскавері. Усі роки тренувань, усі попередні місії на Місяць і на Марс здавалося належали іншому чоловікові в якомусь іншому житті. Френк Пул відчував те саме, і інколи жартома шкодував, що найближчий психіатр є за сотні мільйонів миль звідси. Утім, таке почуття ізоляції та відчуження легко зрозуміти, і, звичайно, в ньому немає нічого ненормального. За 50 років, що людина мандрувала в космосі, такої місії, як оця, ще не було. Це почалося років п'ять тому під назвою «Проєкт Юпітер» – перший пілотований політ навколо найбільшої з планет Сонячної системи. Корабель уже підготували до дворічної подорожі, коли мета-місія несподівано змінилася. Діскавері досі летів до Юпітера, але він не зупинявся там. Біля планети космічний корабель навіть не скидав швидкості. Навпаки, досягнувши супутникової системи Юпітера, Діскавері мав використати силу тяжіння цього гігантського світу як пращу. Що закину його ще далі від сонця. Як комета, Діскавері пролетить по зовнішніх межах сонячної системи до своєї кінцевої мети прекрасних кілець Сатурна, і цей корабель ніколи не повернеться назад. Для Діскавері це подорож в один кінець, але її команда аж ніяк не відчайдушні самогубці. Якщо все пройде за планом, вони й повернуться на землю через сім років, п'ять із яких просплять, перебуваючи в стані гібернації і чекаючи на порятунок від іще не побудованого «Діскавері-2». Організація астронавтів в усіх постановах і документах старанно уникала слова «порятунок». Слово «порятунок» передбачає якусь надзвичайну ситуацію, збій у планах. Натомість затвердили інше слово – повернення. Якщо щось справді піде не так, то сподіватися на порятунок за мільярд миль від Землі, мабуть, не варто. Як і у усіх подорожах у невідоме, існував певний ризик. Одначе впродовж півстоліття дослідження довод що для людини стан гібернації є абсолютно безпечним, і це відкривало нові можливості в космічних мандрах. Проте до цієї місії ніхто ще не спав аж такий тривалий час. Три члени команди, у присутності яких немає нагальної потреби доти, доки корабель зайде на орбіту Сатурна, просплять увесь політ. Це заощадить тонни провізій та інших ресурсів. Але ще важливіше – команда, розпочинаючи роботу, буде свіжа і енергійна, а не виснажена десятимісячним перельотом. Діскавері має зайти на орбіту Сатурна і стати ще одним супутником гігантської планети. Космічний корабель ітиме вздовж еліпса завдовжки 2 мільйони миль, який підведе його близько до Сатурна, а потім по орбітах усіх його головних супутників. Вони матимуть 100 днів на те, щоб сфотографувати і вивчити планету. У 8 разів більшу за Землю оточену почтом із 15 відомих супутників, один з яких розміром не поступається Меркурію. На Сатурні має вистачити дивна століття досліджень. Перша експедиція могла провести тільки попередню розвідку. Результати спостережень підуть на землю радіосигналом, і навіть якщо самі дослідники ніколи не повернуться додому, їхня праця не мине даремно. Наприкінці ста днів Діскавері припинить роботу, ося команда порине в гібернацію, лише системой далі працюватимуть і стежитимуть за станом корабля невтомним електронним мозком. Він курсуватиме навколо Сатурна на видноті на орбіті. Так що навіть через тисячу років люди знатимуть, де шукати корабель. Але всього через п'ять років, згідно з планом, прибуде «Дискавері-2». Однак навіть якщо ми на шість або вісім років, сплячі пасажири «Дискавері-1» не відчують різниці. Для них усі годинник зупиниться, як він уже зупинився для Вайтгейта, і гантера. Інколи Боумен, перший капітан «Дискавері», заздрив своїм трьом колегам, що непритомні спочивали в холодному мирі, гіпотермічної камери. Вони вільні від цієї нудьги й відповідальності, аж доки вони досягнуть Сатурна, зовнішній світ для них не існує. Одначе цей світ спостерігав за ними через показники біосенсорних датчиків. Подалі від масивної апаратури, контрольної панелі були розташовані п'ять маленьких панелей, позначені прізвищами астронавтів: Хантер, Вайтгед, Камінський, Пул, Боумен. Останні дві панелі були чисті. Вони не працювали. Їхній час настане тільки за рік. Інші б хотіли маленькими зеленими вогнями, які показували, що все гаразд. На кожній з них розміщувався невеличкий екран, де світилися неквапливі ритми пульсу, дихання і активності мозку. Розуміючи всю безлузність цієї процедури, Боман час від часу вмикав звук датчиків, хоч у разі чого одразу увімкнувся б сигнал тривоги. Заворожений він слухав неймовірно повільне серцебиття своїх сплячих колег, слідкуючи, як повільні хвилі розходяться екраном. Найцікавіше – розглядати енцефалограми – ці електронні відбитки трьох особистостей, які вже існували і коли знову почнуть існувати. Енцефалограми були майже рівними, електрична активність, що характеризує діяльність мозку людини, яка не спить, чи навіть людини у вісні відсутня. Якщо якась свідомість і залишалася, то вона була десь поза досяжністю почуттів і пам'яті. Це останнє твердження капітан Діскавері міг підтвердити особисто. Перед тим, як Боумена обрали для цієї місії, його реакцію на гібернацію протестували. Він навіть не знав, що саме відбувається. Він утратив тиждень свого життя чи відклав, можливо, смерть на той такий термін. Коли до його лоба прикріпили електроди і почав працювати генератор сну, Боумен мить побачив калейдоскоп візерунків і розтанцьованих зірок. Потім вони згасли, і його поглинула темрява. Він не пам'ятав, як йому робили ін'єкції, не відчував, коли температура його тіла опуститься лише на кілька градусів вище від нуля. Боман прокинувся, йому здавалося, наче він щойно заплющив очі. Проте Стронав знав, що це ілюзія, і з того часу, як він заснув, минули роки. Чи місію вже виконано? Чи вони вже досягли Сатурна, дослідили його і упали в стан гібернації? Чи Діскавері-2 вже прилетів, щоб забрати його назад на землю? Боман відчував, що марить і негоден відрізнити справжні спогади від надуманих. Він розплющив очі, але нічого не зміг розгледіти. Окрім миготливих вогників. Спершу астронавт ніяк не міг зрозуміти, що ж то блищить. Трохи згодом Боуману торопав, що дивиться на лампочки індикатори. Трохи згодом Боуману торопав, що дивиться на лампочки індикатори ситуативної панелі космічного корабля, але зосередитись на них виявилося для нього неможливим. Невдовзі він покинув цю марну справу. Навколо його тіла циркулювало тепле повітря, проганяючи холод із кінцівок, із динаміка над головою. Линула притишена, але енергійна музика. Що хвилини музика ставала дедалі гучнішою. Відтак приємний, дружній, але, судячи з усього, комп'ютерний голос заговорив до нього. «Дейве, ти прокинувся. Не намагайся вставати і не роби різких рухів. І не кажи поки що нічого». «Які кумедні накази?» – подумав Боуман. «Не вставати. Здавалося, він не може зараз і пальцем поворухнути. Аж раптом чоловік із подивом відчув, що вже справді здатен це зробити». Його огорнув цілковитий спокій і утихомирення. Однак він неначе поринув у якийсь приємний сун. Як у тумані, Боумен пригадував, що має прийняти рятувальний корабель, тому запустили автоматичну систему виходу з гібернації, і що скоро він побачить інших людей. Це все, звісно, добре, але чомусь не надто його хвилювало. Зараз він хотів їсти. Комп'ютер, звичайно, уже зафіксував це. Біля твоєї правої руки, Дейва, є сигнальна кнопка. «Якщо ти голодний, то натисни її». Боумен помацав пальцями навколо і хутко знайшов грушоподібну опуклість, яка, очевидно, і була тією кнопкою. Він про неї зовсім забув, хоч ми говорили, що вона буде тут. Що він іще забув? Чи викликає гібернація амнезію? Натиснувши кнопку, Боумен почав чекати. За кілька хвилин із ліжка з'явилася металева рука і пластикова соска спустилася йому до вуст. Він жадібно присмоктався до неї, і тепла, солодка рідина Потекла його горлом, з кожною краплиною, додаючи йому сил. Потім соска зникла. І Боман знову якийсь час відпочивав. Він міг рухати руками і ногами. Думка про те, щоб пройтися тепер не здавалася, нездійсненною мрією. Він відчував, що сили швидко повертаються, а проте міг би лежати тут до віку, якби не було якихось сигналів іззовні. Та раптом інший голос, цього разу без сумніву, людський, а не сконструйований з електричних імпульсів, заговорив до нього. Цей голос дався йому знайомим, хоч і минув якийсь час, поки астронавт зміг його упізнати. «Привіт, Дейве! Ти добре з усім опорався. Тепер можеш говорити. Ти знаєш, де ти?» Боумен трохи переймався цим. Якщо корабель справді вийшов на орбіту Сатурна, що сталося протягом тих місяців із часу, як він, Боумен, залишив Землю. Астронавт знову почав підозрювати себе амнезію. Парадоксально, але сама ця думка заспокоїла його. Якщо він пам'ятає слово «амнезія», значить його мозок працює досить добре. Проте в будь-якому разі він досі не знає, де є зараз. І той, хто говорив на іншому кінці дроту, зрозумів причину його неспокою. Не хвилюйся, Дейве, це Френк Пул. Я спостерігаю роботу твого серця і легенів. Усе ідеально. Просто розслабся. Зараз ми відчинимо двері і випустимо тебе. М'яке світло затопило камеру, і Боумен побачив на тлі розчиненого виходу якісь силуети. Цієї миті до нього повернулася пам'ять, і він згадав, де він Хоч Боумен повернувся з найдальших закутків сну і найближчих меж смерті, його відсутність тривала лише тиждень. Виходячи з камери гібернації, він іще не бачив холодного неба над Сатурном. Це станеться аж через рік і мільйони подоланих миль. Боумен досі перебував на тренуваннях у Гюстонському центрі керування космічними польотами під спекотним сонцем Техасу. Розділ 16. ЕАЛ Утім, Техас став непомітним. Важко розрізнити навіть самі Сполучені Штати. Хоча плазмовий двигун малої тяги давно вже не працював, Діскавері досі був спрямований своїм тонким стрілкуватим тілом від Землі, а його потужні оптичні механізми орієнтувалися на планети, що лежали від Сонця далі, ніж батьківщина людства. Саме туди до них прямував космічний корабель. Проте один телескоп був постійно спрямований на Землю. Збудований у вигляді прицілу рушниці на ободі дальньої антени корабля, він контролював, щоб велика параболічна чаша прицільно направляла радіосигнали на свою віддалену мішень. Допоки Земля залишалася в полі зору телескопа, забезпечувалася життєво важлива комунікація. Була можливість відсилати й приймати повідомлення, а невидимий промінь долав відстань, яка щодня збільшувалася на 2 мільйони миль. Протягом кожної своєї вахти Боумен спостерігав рідну планету в цей телескоп. Із Дискавері зараз було видно лише нічну частину Землі. На центральному екрані планета скидалася на сліпучий сріблястий серп, чиїмность подібний до Венери. Дуже рідко в тій дозі світла, що постійно скорочувалося, прозирали якісь географічні обриси. Заважали хмарніста імла. Але навіть дивитися на затенену частину диска було надзвичайно захопливо. Вона і скрила світлом великих міст, де коли ці вогники горіли постійно, іноді підморгували через атмосферні перешкоди над ними. Траплялося місяць проходив над землею, немов величезний ліхтар, освітлюючи її темні моря і континенти. Тоді, затамувавши подих, Боумен міг інколи вловити знайомі обриси берегових ліній, що сяяли в примарному місячному світлі. А іноді, коли Тихий океан був спокійний, астронавт міг розледіти його блиск у місячному сяйві, і йому пригадувалися ночі під пальмами у тропічних лагунах. Він не шкодував про ту втрачену красу. У свої 35 років років. Доскочу насолодився всіми принадами Землі і сподівався тішитися ними знову, коли повернеться на рідну планету багатим і знаменитим. А втім, на відстані це все здавалося ще більш коштовним. Шостий член команди такої ностальгії не мав, бо зрештою він не був людиною. У високотехнологічному комп'ютерові АЛ-9000, мозку й нервовій системі корабля, невідомі людські почуття. АЛ від евристично запрограмований алгоритмічний комп'ютер не більше й не менше став шедевром комп'ютерної техніки третього покоління. Ці покоління йшли з інтервалом у 20 років, і багато людей непокоїлися щодо долі наступного. Перше покоління з 1940 року, коли тепер уже давно застаріла вакуумна трубка уможливила функціонування такого незграбного обчислювального приладу, як Еняк і його послідовників. Потім 1960 року відбувся прорив у мікроелектроніці. І з розвитком цієї галузі стало зрозуміло, що штучний розум на кшталт людського за розміром може бути не більше, ніж офісний стіл. Щоб створити його, треба лише добряче пометикувати. Проте цього так ніхто й не дізнався, та це й не важить. У 1980-му Мінський і ГУД показали, як можна автоматично створювати нейронні мережі за допомогою самореплікації та за будь-яким алгоритмом навчання. Штучний мозок стали вирощувати за аналогією до людського мозку. У кожному окремому випадку конкретні деталі цього процесу так і залишалися таємницею. Але якби й вдалося їх розшифрувати, то вони, напевно, виявилися поза межами людського розуміння. Хай як працювала ця система, кінцевим результатом її діяльності був штучний інтелект, що міг відтворювати, деякі філософи позначали цю дію словом «копіювати», більшість здатностей людського мозку, лише з набагато більшою швидкістю та надійністю. Такі експерименти коштували надзвичайно дорого. І в серії ЕАЛ-9000 випустили лише кілька екземплярів. Але бородатий жарт про те, що завжди легше створити органічний мозок за допомогою старого доброго методу, втратив свою актуальність. Але тренували до місії так само, як і його колег-людей. Єдина відмінність полягала в тому, що він навчався значно швидше і ніколи не спав. Його першочерговим завданням була перевірка показників життєзабезпечення – рівню кисня, температури, цілісності корпусу, радіації та інших зовнішніх чинників, від яких залежало життя вразливих людей. Аал міг виконувати складні навігаційні розрахунки і робити необхідні маневри в разі, якщо треба змінити курс. Його також тренували спостерігати за тими, хто перебував у стані гібернації, у разі до потреби вносити зміни в їхнє середовище і коригувати частку тих внутрішньовенних рідин, які підтримували їхню життєдіяльність. До перших комп'ютерів зверталися за допомогою друкарських машинок, клавіатур, а відповідали вони на швидкісних принтерах і моніторах. Ал, якщо треба, теж міг спілкуватися, але він умів спілкуватися й вербально, тобто вести усний діалог із людьми. Пул і Боуман говорили за Алом, ніби той людська істота, і він відповідав ідеальною англійською мовою, яку засвоїв за своє швидкоплинне електронне дитинство. На питання про те, чи Ал справді вміє думати. Британський математик Алан Тюрінг відповів ще в 1940-х роках. Тюрінг висловив припущення. Якщо машина може вести тривалу розмову, чи то за допомогою мікрофона, чи то друку, і її відповіді не можна відрізнити від тих, які дала б людина, то ця машина думає в усіх значеннях цього слова. З тестом Тюрінга ЕАЛ упорався легко. Може статися і так, що ЕАЛу доведеться взяти керування кораблем на себе. В екстреному випадку, якщо раптом ніхто не відповідатиме на його сигнали, він уповноважений розбудити членів екіпажу, які сплять за допомогою хімічної та електричної стимуляції. Якщо вони не відповідатимуть, комп'ютер має посилати запит щодо подальших дій на Землю. А потім, якщо раптом із Землі не відповідатимуть, Ал має вжити всіх необхідних заходів, аби зберегти корабель і продовжити місію, справжню мету якої наразі знає він один. Про цю мету його колеги-люди навіть не здогадуються. Пули Боумен, часто жартуючи, називали себе прибиральниками на кораблі, який міг би летіти і без них. Якби істина розкрилася, їх би вразило та обурило, наскільки цей жарт є правдивим. Розділ 17. Будні польоту. Кожен день польоту корабля був ретельно розпланований, тому Боумен і пул – Теоретично знали, що мають робити кожної миті з 24 годин доби. Вони дотримувалися принципу 12-годинної активності і 12-годинного сну. Тримали вахту по черзі і ніколи не спали одночасно. Один із них завжди сидів за контрольною панелю, поки його напарник виконував звичні господарські функції, перевіряв корабель, порився з непередбачуваними роботами, які постійно виникали, чи відпочивав у каюті. Хоч теоретично Бомон вважався капітаном «Діскавері», на цьому етапі місії жоден сторонній спостерігач не помітив би цього. Він і Пул обмінювалися рулями, рангом і відповідальністю кожні 12 годин. Це тримало їх обох у бойовій готовності, мінімізувало можливість конфліктів і допомагало досягти 100% дублювання. День Боумена починався о 6.00 за загальним ефемеридним часом астрономів. Якби він раптом проспав свою зміну, Еал розбудив би його за допомогою, Одного з різноманітних дзвінків та сигналів, але такого ніколи не доводилося робити. Одного разу пул вирішив проекспериментувати. Він вимкнув годинник, але Боумен усе одно прокинувся вчасно. Його перший офіційний обов'язок продовжити головний таймер камери гібернації на 12 годин. Якщо пропустити цю операцію двічі поспіль, Гал зробить висновок, що вони з пулом недієздатні, і вживатиме незмінних застережних заходів. Боумен проводив ранковий туалет, робив зарядку потім сідав снідати, переглядаючи ранкові новини World Times. Він ніколи не читав газети на Землі так уважно, як робив це тут у космосі. Навіть найменша плітка, навіть найбезлудіші політичні чутки здавалися надзвичайно цікавими за мільйони миль від Землі. О 7.00 він офіційно змінював пула біля контрольного пункту, прихопивши йому тюбик кави з кухні. Зазвичай доповідати було особливо ні про що, на кораблі не відбувалося жодних подій. Отож, Боумен починав звіряти покази датчиків і проганяв механізми через серію тестів, що могли виявити несправності. До 10.00 він закінчував свою працю і починався час навчання. Боумен навчався більшу частину свого життя і знав, що й далі це робитиме, аж поки не вийде у відставку. Завдяки революції в техніках тренувань і засвоєнню інформації, у 20-му столітті астронавт до цього часу вже здобув 2-3 вищі освіти – і, що важливо, міг згадати 90% із того, що вивчив. 50 років тому його вважали б за спеціаліста в прикладній астрономії, кібернетиці й системі космічних двигунів. Проте він був схильним заперечувати зі щирим обуренням, що взагалі може називатися фахівцем. бо Боомин ніколи не міг зосередитися на одному предметі. Попри застереження своїх наставників, він наполіг на тому, щоб захистити магістерську із загальної астронавтики. Цей курс вважався невиразним, і надто різнобічним. Його, зазвичай, обирали люди з IQ нижчим за 130. Вони ніколи не досягали вершину своєї професії. Утім, рішення Бомена виявилося правильним. Ця відмова від вузької спеціалізації робила його незамінним для нинішньої місії. А Френк Пул, який зневажливо називав себе дилетантом широкого профілю в галузі космічної біології, став ідеальним напарником у цій справі. Вони вдвох за допомогою величезної бази даних Бала схоже, упорується з будь-якою можливою проблемою продовж мандрівки, звісно, за умови збереження ясності розуму постійного повторення засвоєних знань. Тож, дві години від 10.00 до 12.00 Боумен практикувався з електронним репетитором, перевіряючи свої загальні знання і поглинаючи нові, які могли б знадобитися в цій місії. Він постійно повторював план корабля, електричні схеми і план подорожі, або намагався відтворити все, що знав про Юпітер, Сатурн і їхні супутники. О півній Бооми на камбуз, залишаючи корабель на Бала, і готував собі ланч. Навіть тут він постійно був на зв'язку. Маленька і дальня Вітальня мала дублікат головної панелі управління, і Бал міг викликати свого колегу в разі потреби. Пул приєднувався до напарника під час їди перед тим, як на 6 годин відійти до сну. І зазвичай вони переглядали одну з постійних телевізійних передач, які транслювалися з землі. Як і всі інші подробиці місії, їхнє меню було ретельно продумане. Їжа, в основному заморожена, обиралася за принципом найменше клопоту. Пакети легко відкривалися і поміщалися в пічку, що за якийсь час подавала сигнал про готовність. Потім бомони пул насолоджувалися тим, що смакувало і найголовніше мало вигляд апельсинового соку, яєць у будь-якому стані. Більш тексів, котлет, смаженини, свіжих овочів, різноманітних фруктів, морозива і навіть свіжого хліба. Після ланчу з 13.00 до 16.00 Боман повільно ретельно обстежував доступну частину корабля. Загальна довжина «Діскавері» становила приблизно 120 метрів від краю до краю, але маленький світ, приступний екіпажу, був у середині 12-метрової герметичної сфери. Тут розташовувалися всі системи життєзабезпечення і серце корабля. Контрольна панель. Біля житлової зони невеликий космічний гараж, оснащений трьома шлюзами для виходу реактивних капсул у відкритий космос, на випадок, якщо виникне потреба в якійсь діяльності ззовні. В екваторіальному поясі герметичної сфери, обмеженої за аналогією з землею тропіками козерога і рака, розташовувалася центрифуга діаметром 10 метрів, яка повільно оберталася. Вона робила один повний оберт кожні 10 секунд, і таким чином створювалася штучна сила тяжіння, рівнозначно місячній. Цього вистачало, щоб уникнути фізичної атрофії, що могла виникнути внаслідок тривалого перебування в невагомості і забезпечувала виконання звичних життєвих функцій у нормальних чи майже нормальних умовах. Тому саме всередині цієї каруселі розміщувалися кухня, їдальня, душ і туалет. Тільки тут дозволялося готувати гарячі напої, дуже небезпечні в умовах невагомості, де існувала загроза обпектися краплями окропу, що плавали в невагомості. Таке рішення також нівелювало проблему гоління. Щити найбільше не плавала навколо, електричне обладнання не становить небезпеки для здоров'я. На краю каруселі розташовувалися п'ять кабінок астронавтів, обладнаних на їхній смак. Там зберігались особисті речі космічних мандрівників. Зараз цими кабінками користувалися тільки Боумен і Пул, тим часом як мешканці інших трьох, розміщувалися в електронному саркофазі за дверима. Обертання каруселі, якщо було треба, припиняли. При цьому величезний маховик і далі виконував свою роботу, а його інерційна сила використовувалася щойно, відновлювалася обертання центрифуги. Та зазвичай його залишали обертатися з постійною швидкістю, бо було досить легко попасти в рухомий барабан через ділянку невагомості в центрі, хапаючись руками за радіальну спицю. Дістатися рухомого сектору після деяких тренувань виявилося так само легко, як ступити на ескалатор, що рухається. Герметична сфера утворювала голову тендітної стрілоподібної конструкції більше, ніж 30 метрів завдовжки. Діскавері, як і всі кораблі призначені для дальніх космічних подорожей, був надто крихкий і неоптичний, навіть щоб увійти в атмосферу чи змагатися стяжінням будь-якої планети. Його збирали на земній орбіті, тестували в польоті до місяця, а фінальну перевірку корабель пройшов на місячній орбіті. Тож діскавері – творіння для відкритого космосу, і саме такий вигляд він мав. Позаду сфери розташовувався кластер із чотирьох великих резервуарів із рідким водним, а між ними, утворюючи довго тонку літеру V, йшли рури, які розсіювали відпрацьоване тепло ядерного реактора. Перемежені тонкими трубками для охолоджувальної рідини, вони здавалися крилами гігантської бабки. З боку «Діскавері» нагадував старовинний вітрильник. На самому кінці ВІ, за 90 метрів від житлової зони екіпажу, розташовувалися розжарений реактор і комплекс фокусування електродів, через який виривалася розпечена дозоряних температур плазма. Реактор виконав свою роботу тижні тому, відірвавши «Діскавері» від місця його паркування на місячній орбіті. Зараз генератор заледве працював на мінімальній потужності, генеруючи електроенергію для обслуговування корабля а великі крилоподібні радіатори, що світилися вишнево-червоним, коли Discovery прискорювався на максимальну тягу, зараз зробилися темними й холодними. Щоб докладно дослідити цю ділянку корабля, конче слід виходити у відкритий космос, але за допомогою інструментів та дистанційно керованих камер можна дістати повний звіт про стан обладнання. Зараз Боуман відчував. Він знає на пам'ять кожен сантиметр радіатора, панелі і кожен відрізок, пов'язаного з ним трубогону. До 16.00, Боумен закінчував перевірку і робив докладну устну доповідь центру керування, говорячи доти, доки не починало надходити підтвердження, що його чують. Потім він вимикав свій передавач і слухав, що скаже земля, хоч час від часу і сам відповідав на питання. О 18.00 прокидався пул, і Боумен передавав командування кораблем йому. Тепер він мав 6 годин вільного часу і міг використати їх на свій розсуд. Інколи Боумен продовжував своє навчання, подекуди слухав музику чи дивився фільми. Більшість часу він мандрував невичерпною електронною бібліотекою Діскавері. Зараз астронавт із цілком зрозумілих причин захоплювався визначними мандрівниками й дослідниками минулого. Тож він вирушав у круїз з пітєєм через геркулесові стовпи вздовж узбережжя Європи, що заледве вийшла за кам'яного віку і майже досягав холодних туманів Арктики. Або за дві тисячі років після цього з Джорджем Ансоном переслідував манільські галеони, плавав скуком, до загадкових небезпек великого бар'єрного рифу, разом із Магеланом здійснював першу навколосвітню подорож. А ще астронавт почав читати Одіссею, чомусь саме ця книжка найкраще пасувала до його теперішнього душевного стану. Щоб розважитися, він завжди міг попрохати Еала зіграти з ним в ігри на логіку, наприклад, шахи, шашки чи поліміну. Якби Еал грав на повну силу, він вигравав би всі партії, але це негативно відобразилося б на настрої людини. Отож, його було запрограмовано вигравати лише половину від усіх партій, а його партнери по іграх удавали ніби не знають цього. Останні години свого дня Боуман присвячував прибиранню різним несподіваним роботам у кораблі. Це тривало до 20.00, а тоді він знову вечеряв із пулом. Потім наставала година, протягом якої Боуман міг здійснити особистий дзвінок на Землю. Як і всі його колеги-астронавти, Боуман не був одружений. Бо несправедливо ж відправляти сімейного чоловіка в такі тривалі місії. Хоч деякі панянки обіцяли чекати, поки експедиція завершиться, ніхто не йняв тому віри. Спершу Пул і Боумен раз на тиждень мали справді особисті телефонні дзвінки. Але усвідомлення того, скільки вух слухає їхні розмови на землі, незабаром поклали край довірилим розмовам. І хоч подорож тільки почалася, теплота і щирість у їхньому спілкуванні з дівчатами, що залишилися на землі, почали потроху зникати. Вони очікували на це. Що вдієш? Такий ганч астронавського життя, який, напевно, дістався йому спадок від моряків. Також правдою було те, що моряки в розлуці зі своїми жінками все-таки могли дістати розраду в інших портах. На жаль, за орбітою Землі немає тропічних островів з прекрасними і мовчазними дівами. Космічні медики взялися розв'язувати цю проблему зі звичним ентузіазмом. Як наслідок, фармакопея судна могла запропонувати астронавтам цілком адекватні, Хай і навряд чи вишукані замінники жіночого товариства. Перед тим, як вийти з ефіру, Боуман востаннє доповідав і перевіряв, чи Ал передав усі показники за день на землю. Потім, якщо був у гуморі, він кілька годин читав або дивився кіно, а опівночі засинав зазвичай без допомоги електростимулятора. Дейний розпорядок пула відзеркалював розпорядок Боумана. Чоловіки спілкувалися, при цьому не заважаючи один одному. Вони були надто зайняті для чвар, Свою роль у збереженні доброзичливої атмосфери на судні також відігравали їхній природний розум і гарне виховання. Таким чином подорож звелася до комфортної рутини без жодних подій, а час вимірювався тільки зміною цифр на годиннику. Маленька команда Discovery плекала надію, що нічого не порушить цього миру і спокою за тижні і місяці, які чекали попереду.